Роман Великород Обитель мух Я прокидаюсь. Жалягідно виповзаю з одного жахіття в інше. Намагаюсь повернутися у в'язку реальність. Але не можу звикнути до темряви. Холодно. Моторошно. Величезна чорна пляма пліснями самовдоволено розповзається сірими стінами і постелі. Її гидкий запах змішується із запахом жіночих сигарет. Вона досі безтурботно спить, мов задубілий, бездиханний труп, накритий зіжмаканою ковдрою. Вона просто ще одна безлика, сіра тінь, фальшива індивідуальність. Скільки часу ми знайомі. Як її взагалі звати? Зрештою, мені байдуже. Вона приходить увечері за короткою порцією ласки й кохання, сподіваючись на взаємність з мого боку. Але мені байдуже. Коли це почалося? День, місяць, рік тому? Можливо, почуття спустошення відчаю перебувають зі мною з самого народження. Мені байдуже. Все це позбавлене сенсу. Існування заради існування. Просто ще один день, який треба перетерпіти. Холодний і липкий лінолеум підступно чавкає під ногами. Ванна кімната. Тьмяна люмінісценція лампи розжарювання безжально тисне на очі, занурюючи кахельні стіни у фрактальні картини. Моє потворне відображення хаотично вібрує у заляпаному дзеркалі. Очі розмальовані червоним, з вивистим гіллям кровоносних суден. Бліда шкіра важкими зморшками нависає на виступах кісток. А тижнева щитина вже давно перетворилась на густу чорну бороду. Інсомнія, апатія, тривога. Ці трихвойди повільно пожирають моє тіло і душу. Я прокручую кран. Він болісно стогне у відповідь. Труби хриплять, мов легені завзятого курця і блюють крижаним потоком води. Вона заповнює кисляві долоні, освіжає моє лице. Пліснява заполонила всі кути, щілини і заглиблення. Вона проникла навіть на внутрішню поверхню кришки від тюбока з зубною пастою. Так, вона успішно виграє боротьбу за територією, але мені байдуже. Знову спальня. Вона досі спить, навіть не ворушилась. Може, вона і справді мертва? Прокидайся. А? Що? Мені пора на роботу, вставай. Ага, зараз. Вона ліниво скидає з себе мантію сну, потягуючись руками. Рожеві соски виглядають знад ковдри. З грудей виривається зітхання. підіймається з ліжка і легкою ходою прямує до санвузла. Її молочно-білі сідниці коливаються в такт грайливим крокам худорлявих ніг. Вона зникає за обшарпаними дверима. Шум води. Накидаю пожмаканий светер. Темні затерті джинси. Шкарпетки дратівливо перекручуються. Довго вона ще буде там митись. Як би не довелося в черговий раз вислуховувати безмістовні нотації від шефа, намагаючись щось вдало пробубніти, аби він лишив мене в спокій. Тупий, жирний виродок. Знову цей болісний стогін, і вода змовкла. Вона нарешті повертається до кімнати. Ритмічно витирає своє пряме, світле волосся. Її акуратні, невеликі груди підстрибують з кожним рухом. Внизу мого живота знову бурлять рудименти відчуттів. Можна було б забути про роботу та взяти її ще раз на прощання. Але це означає повернутися на 15 хвилин назад і пустити все по колу. Темрява, запах диму її сигарет і пліснява. «Давай швидше, я запізнююсь. Вкотре я поводжу себе як бездушний ідіот. Вона намагається наповнити моє життя барвами, але не отримує ніякої віддачі, марно витрачаючи свій час. Вона залежна від мене. Програмування свідомості робить її залежною. Вона в рабстві своїх алгоритмів та установок поведінки. Гадаю, вона це чудово розуміє. І розуміння робить її участь ще тяжчою. Секунди хвилин. Годинник гучно відбиває ритм незворотності в моїй голові. Тік так. Вона нарешті одягає своє пальто. Я накидаю куртку. Ми виходимо в затхлий, ще більш прохолодний коридор під'їзду. Сірі обшарпані стіни. Сталя Секунди хвилин. стукіт її підборів відбиває ритм незворотності в моїй голові. Сходинки зникають позаду. Я штовхаю двері та автоматично пропускаю її першою в зовнішній світ. Порожнє, сиве небо. Мертві, голі дерева і бруд. Я мовчазно розглядаю похмурий пейзаж тлінної реальності. А вона мовчасно розглядає мене в очікуванні хоча б якої-небудь хімії. Нарешті вона цілує мене на прощання і зникає за рогом. Вузька, вкрита виразками алея, веде мене до трамвайної зупинки. Випадкові зустрічні перехожі зникають з мого поля зору так само швидко, як і потрапляють туди. Люди, мов манекени, безликі і однотипні. Мерзенний ландшафт глухих стін розбавляється дорогою, якою пролітають, мов далекі комети, поодинокі автомобілі. На зупинці ще декілька людей. В кутку сидить чоловік. Він сидить тут кожного дня. Гангрена – жерла його стопу. Тепер на її місці чорна кукса. Мухи рояться і відкладають на неї яйця. Білі личинки повзають поміж розплавлених тканин, Ласуючи їх залишками Трамвай наближається Величезна синя гусениця Із заіржавілими боками Та розбитими вікнами Над лобовим склом Уміряться миготить червона вісімка Трамвай зупиняється Двері з грюкотом роз'їжджаються В сторони І я стрибаю в його черево порожнеча і бруд Транспорт невпинно Несеться вздовж колій Прямо наліво Знову прямо. Гротескна архітектура разом із поодинокими силуетами тоне в ранковій млі. Скрегіт-ресор та молотіння коліс відтворюють жахливу мелодію. Ця поїздка нагадує подорож в нікуди. На тротуарах тільки дикі голодні собаки. дивні овідні персонажі та бруд. Бруд повсюди. Місто. Мертва бетонна плоть що гниє і розкладається. А люди, мов мухи, повзають і рояться на її останках. Так, це місто мертве. Воно от-от провалиться під землю прямо в пекло. Нарешті моя зупинка. Черга повільно просувається до виходу, мов величезний шматок лайна. І я його частина. Огідний сморід поту та перегару. Я віддаю кондуктору гроші і отримую взамін нікому не потрібний квиток. П'ятиповерхова брудно-сіра споруда, яскравий приклад примітивізму. Один із тисяч у цьому місці. Моя кара, моя в'язниця, моє пекло. В запасі ще 10 хвилин. Чудово! Коли цілий день виконуєш монотонну роботу, лишається тільки періодично витріщатись на годинник. 5 хвилин. Ще 5 хвилин. Короткі відрізки часу збиваються в години, що так повільно тягнуться одна за одною. Та зрештою, будь-який день добігає свого кінця і знову вулиця, трамвай і давка. Статичний гул та вібрація. Маргінальні елементи суспільства забивають черво і ржавої бляшанки. Я поміж них. Я один із них. Шум та сміх. Повітря згущується. Бліді вогні плавлять простір. Голоси людей стають гучнішими і десанують. Вони перетворюються на мерзенну какафонію. Надзищання му. Глянь на нього. Який ідіот! Постаті кидають погляд в мій бік і регочуть. Це ж він, пам'ятаєш, той мудак який? Жінка з виразками на обличчі, плечинки риють в її мертвих тканинах тунелі, запах гнилого фаршу, ноги підкошуються, вони набиті ватою, а голова каміння. Сконцентруйся, візьми себе в руки. Цей кремезний чоловік витріщається всю дорогу. В його воронячих очах відраза та ненависть. Він готовий забити мене до смерті. Треба втікати звідси. Трамвай перетворюється на чорний тунель. Він веде в нікуди. Я прокидаюсь. Жалюгідно виповзаю з одного жахіття в інше. Намагаюсь повернутися у в'язку реальність. Але не можу звикнути до темряви. Холодно. Моторошно. Величезна чорна пляма пліснями самовдоволено розповзається сірими стінами та постелі. Не пам'ятаю вчорашній день. Здається, вона не прийшла. Вона нарешті знайшла кого-небудь кращого. Або її збила вантажівка. Мені байдуже. Холодний лінолеум. Стогін крана і шум води, мій час спливає з кожним ударом стрілок годинника, сходи лишаються позаду, і знову хмурий пейзаж мертвого міста. Зупинка всіяна робочими. Сталася поломка на лінії. Не дивно. Обставини завжди вибивають із колії. Плани, слово, яке звучить так гучно. Але на практиці ним навіть сраку не витриш. Чудова погода для прогулянки, але час спливає. Йти нормальною дорогою означає запізнитись на роботу. А коротший шлях — ненавиджу місця, які треба минути. Ці старі покинуті споруди. Колишня психічна лікарня, обшарпані корпуси, якою дивляться у вікно моєї квартири. Проходячи повз будівлі навіть у нещадну літню спеку, відчуваєш неприємний, холодний вітер на своїй шкірі. Але вибір очевидний, адже мій час спливає. Вузькі стежки оминають кути та влазять у щілини між стін. Поодинокі пси речать у мою сторону. Місцеві жителі проводять мене злими поглядами. Ось вони, Брудні. Коричневі будинки з вибитими вікнами та сухими гілками, що терчать із потрісканих стін. Мороз хапає за ніс та бліді пальці рук, а з легень у сіре небо виривається пара. Прискорює крок, аби страх не ув'язався в погоню за мною. Ліжко, кімната, за вікном темно. Як пройшов учорашній день? Життя на автопілоті лишає всі події у забутті. Який сьогодні взагалі день? Можливо, останні дні були тільки сном? Може, я й досі сплю? Мені байдуже. За вікном глуха ніч. Не горять навіть вуличні ліхтарі. Лише в одному вікні судомно тремтить світло. Мабуть, надмірна подача електроенергії. Але ж там лікарня. Суцільна темрява. Тобі здалось. Білий промінь розсікає чорноту. Бліда пляма застигає на моєму вікні. І знову темрява. Не дай тривозі ув'язатись за тобою. Просто лягай спати і... Я прокидаюсь. Жалюгідно виповзає з одного жахіття в інше. Намагаюся повернутися у в'язку реальність. Але не можу звикнути до темряви Холодно Моторошно Величезна чорна пляма плісняви Самовдоволено розповзається сірими стінами і постелі. Все тіло болить Голова Мішок із камінням Цього жаху не позбутись Ліхтар Чому саме моє вікно? Чи це лише сон? Але що існує насправді? Картонні стіни, стогін крана, бруд. Кожен удар стрілок годинника, мов гучний дзвін, розриває мій мозок. Небо й асфальт. Сьогодні вони вилеті зі свинцю. Холодний вітер із пронизливим свистом гне дерева, одночасно кидаючи крижані краплини дощу в моїй лице. Ноги плетуться вузькими доріжками. Брудні стіни визирають одна за одній. Чорний бруд налипає на підошви. Нічого не чути, окрім свисту та грюкоту. Закинуті будинки тонуть у міцних обіймах природи. Густе гіля обвиває потріскані стіни. Що я тут роблю? Знову запізнююся на роботу. Коли я був там востаннє? Можливо, вчора? З такими темпами мене виженуть. А пошуки нового місця я не зможу почати. Початок чогось нового став непосильним. Та це, зрештою, чудовий привід швидше згнити у своїй коробці. Діра в кам'яному заборі. Звивиста стежка пірнає в саме нутро диких хащів. Ще кілька кроків. Дубові двері із тяжкими металевими завісами досі стережуть споруду від непроханих гостей. Але промінь йшов саме звідси. На вікні справа відсутня решітка. Мій квиток всередину. Довгий, обшарпаний коридор. Він заповнений темрявою. Під моїми ногами потріскує розбите скло. Гуркіт грому в моїй голові. Сходинки стрімко ведуть вгору. Одна за одною вони зникаються спиною. І знову довгий, обшарпаний коридор. Двері праворуч, двері ліворуч. Колишні палати. Колись тут у своїх мареннях мучились безумці. Вже скоро. Здається, саме тут мерехтіло світло. Якщо це був не сон. Огидний сморід гнилого м'яса. Голову заповнює туман. Двері не відчиняються повністю. Їх щось підпирає. Але наявної щілини вистачить для мого схудлого тіла. Сморід посилюється, мої ноги набиті ватою, шкіра вкривається липким потом. Щілина перетворюється на чорний тунель. Він веде в нікуди. Я прокидаюсь. Жалюгідно виповзаю з одного жахіття в інше, намагаюсь повернутись у в'язку реальність. Та не можу звикнути до темряви. Холодно. Моторошно. Величезна чорна пляма плісняви самовдоволено розповзається сірими стінами та стелею. Нова хвиля накочує, накриває мене панікою. Це мерзутне відчуття рве на шматки своїми липкими, холодними пальцями. Що нахрен зі мною відбувається? Коли все це скінчиться? «Чорт, повітря неймовірно густе. Треба терміново залишити цю картонну коробку. Я повинен вибратися з клітки. Але спочатку мені потрібна вода. Води... Голосу немає. Лише хрипий свист. М'язи не слухаються. Тіло мені не належить. Неймовірні зусилля, аби впасти з ліжка. Боляче». Я намагаюся повсти. Підлога холодна і липка. В'їдається в шкіру. Все тіло пече, немов в шкіру здирають тупим розжареним лезом. Сантиметр за сантиметром. скрипіння крану. Гул у трубах. Вода стікає по обличчю та шиї. Я жадібно давлюся кожним прохолодним ковтком і ржавого розчину. Мені вдається підвестись... І знову біль. Поверхні хрещів хрустять одна ободну від нестачі синовіальної рідини в суглобах. А тепер геть, подалі звідси. Футболка, джинси. Стрілки годинника більше не стукають. Куртка, черевики. Вибігаю в пустий коридор. Обдерті стіни, обдерта стеля. Сходинки стрибають під ногами і кидають мене у двір. Холодно, вогко, пусто, порожні пориви вітру ламають гілки та зривають із асфальту сміття, пляшки грюкають о бетонні поверхні, листи шиферу ненависно б'ють один одного. Місто корчиться в агонії. Мої нутрі ниють, вони плавляться. Коли її востанє? Якщо зараз не кину ще небудь у шлунок, то здохну від голоду. У моїх кишенях кілька зіжмаканих паперових згортків один, шість, одинадцять, тринадцять, п'ятнадцять, тридцять пять. Цього вистачить на ходох у буці через дорогу. Червоний. Машини проносяться в різні сторони. Ну, я зараз здохну від цих нестерпних спазмів. Нарешті зелений. Новий порив вітру зносить мене з ніг. Повітря не вистачає. Бігти, треба бігти. Мені ходох, швидше, будь ласка. 25. Чай, кава, кава. Можливо, кофеїн допоможе позбутися цього божевілля. Віддаю останні гроші. Скоріше за все, справді останні. Байдуже. Висушена, схудла рука висовується з вікна, затиснувши щосилу у своїх кислявих пальцях паперовий стакан. Пальці тримтять, мову хворого на паркінсонізм. Густа, чорна рідина більше нагадує смолу. Навіть не парує. Байдуже. Крізь звиття вітру доноситься нестирливе дзищання мух. Я озираюсь по сторонам. Навколо жодної комахи. Можливо, галюцинації від голоду та недосипу. Ковток, йогидна гіркота сповзає по задній стінці глотки. Через десять хвилин вона ще більше пропалить слизову оболонку мого шлунку, бридота. Знову та сама кіслява рука просовує довгоочікувану порцію їжі, під нігтями чорні згустки, на передпліччі криваві садна, деякі з них значно свіжіші, ніж зморщений ходог. Я відриваю перший шматок. Справжнє лайно, але воно моє спасіння. Наступний шмат. Крихти хлібу, гумова сосиска, корейська морква. Помаранчеві нитки звисають на язиці і сповзають по задній стінці глотки. Вони рухаються самі по собі. Ще під стемряви будки. Не дивись, продовжуй мовчки їсти, ти голодний. Знову дзещання. Вже зовсім близько. Слизькі шматки рухаються все енергійніше. Опускаю погляд на хот Дощові черви звиваються в грудках чорної землі, якою набиті шматки запліснявілого батону. Якого хріна? хот випадає з моїх рук. Розбивається об асфальт. Черви звиваються петлями та розповзаються поміж бруду. Я намагаюся роздивитися хазяїна будки, але там лише суцільна чорнота. І зищання мух. Шум доноситься з глибини непроглядного мороку. Ці нестерпні звуки все ближче і ближче. Треба тікати, але ноги задубіли, зросли з асфальтом. Спорожнечі виростають пальці. Тонке передпліччя. Шум просто нестерпний. Збоку виповзає ще одна худорлява рука. Ще одна, ще одна. На них виразки частково покриті чорними кірками. Вони схожі. Схожі на хітиновий покрив. Кругла голова. Шматки гнилої плоті стерчаті з дірок у щоках. Правого ока немає. В пустій очниці росте гігантська багряна пухлина. Вона пульсує. З лівого сочиться прозора рідина. «Ти приймаєш свої ліки?» «Я прокидаюся».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 Її голос такий теплий, ніжний. Я... так, мабуть, все було таким реальним і... Йди в душ, я приготую сніданок. Вона відсовує ковдру, накидає на плечі халат та йде до кухні. Вона поруч, нікуди не зникала. Але страх та сумніви досі гризуть мій розум. Все це було лише поганим сном. Треба взяти себе в руки та йти в душ. А що, як це і є сон? Вайдуже. Прокручую кран. Болісні хрипи і гул. Струмки води поливають тіло. Змивають солоний під та залишки бридких сновидінь. Закриваю очі. Відчуття полегшення. У води солоний присмак. Струмки обриваються. Тиша й Холод. Відкриваю очі. Темрява. Обшарпані сірі стіни і бите скло. Де я? я? Як я тут опинився? Мої руки в крові. На білому халаті. Величезні криваві плями. Багряна рідина висихає на моєму обличчі. Я поранений. Панічно бігаю пальцями по тілу. Кров не моя. Скорчений силует лежить на підлозі під вікном. Він тремтить і схлипає. Ноги підкошуються, кам'яні стіни вібрують, підлога провалюється в безодню. Цього не може бути. Все це просто поганий сон. Прокидайся! Її світле, закривавлене волосся злиплось, груди залило кров'ю з великої рани на шиї. Це сон. Ти втратив свідомість у ванній кімнаті. Можливо, впав і розбив голову? Відкрий очі. Холодно. Морозне повітря стискає легені. Густа сивина вкриває небо. Сніг витає над мною. Він вистилає землю. Тане на моєму обличчі. Поміж гранітних плит та залізних хрестів дерева махають своїм мертвим, покорченим гіллям. Я стою на колінах перед її лицем. радісні очі, загострені вилиці, тонкий ніс. Тепер це лише графітові відтінки на надгробному камені. 10 лютого 2009 рік. Дата її смерті. Що сьогодні за день? Озираюсь навколо. Через дві могили стоять чоловік із жінкою. «Що сьогодні за день? Агов? Чоловік у сірому пальто обертається. «Перепрошую?» «Дата? Яка дата сьогодні?» «16 лютого». «А рік?» «2016». Жінка хапає його за лікоть. «Хто вона йому? Дружина?» «Милий, це, це, це ж той самий психіатр, котрий...» Ой, Господи, як ти взагалі смієш сюди приходити, чудовисько? Не слухай її. Вона просто безликий манекен. Фальшива індивідуальність. Чоловік тягне її за руку. Кохана, не треба. Ходімо звідси. Так, забирайте звідси, виродки. Зищання та гул. Земля вібрує. Її могила вкривається тріщинами, розповзається в сторони з кам'янілими шматками. Воно виповзає. Тонкі лапи вкриті чорним хітином. кремезне тіло хилетається від незграбних рухів. Ворсини на ньому тремтять від пронизливого зимового вітру. Воно розглядає мене фасетковими очима. Витягує хоботок. Воно наближається.